Друга книга царів Розділ перший По смерті Ахава Моав збунтувався проти Ізраїля. Ахазія впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм, «Ідіть, спитайте Ваал Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги?» Ангел же Господній сказав до Ілліті Жбія, «Встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм, «Хіба в Ізраїлі нема бога, що ви йдете питати ваал вува, екронського бога. Тому ось як говорить Господь, «Ти не встанеш з ліжка, на який ліг, ти мусиш умерти». І пішов Ілля. Посли повернулись до Ахазії, а він їх спитав, «Чому ви повернулись? Вони ж йому Вийшов на зустріч нам чоловік і сказав нам, «Ідіть, повернітесь до царя, що вас послав, і скажіть йому, Так говорить Господь, Хіба в Ізраїлі нема Бога, що ти посилаєш питати Ваал Зевува, екронського Бога? За це ти не встанеш з ліжка, неякий ліг. Ти мусиш умерти». Він їх... Питає, як був одягнений той чоловік, що вийшов вам на зустріч і сказав вам таке? Ті відповіли йому, чоловік той був одягнений у волохату одежу, підперезаний ремінним поясом. І сказав він, це бій. Тоді він послав до нього півсотника з його півсотнею. Цей прийшов до нього, а він сидів на верху гори і каже до нього Чоловіче Божий, цар повеліває, зійди з гори. І Ляш відповів, сказавши півсотникові Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню. І зійшов з неба вогонь і пожер його. Та його півсотню. Знову послав цар другого півсотника з його півсотнею. Прийшов він до нього і каже Чоловіче Божий, так говорить цар, зійди негайно вниз. Ілля відповів, сказавши, Коли я чоловік Божий, нехай зійде з неба вогонь і пожере тебе і твою півсотню і зійшов з неба вогонь і пожер його та його півсотню. Тоді цар послав знову третього півсотника з його півсотнею. Прийшов третій півсотник, упав перед Ілею навколішки і став його благати, кажучи, «Чоловіче Божий, нехай моє життя і життя оцих п'ятдесяти слуг твоїх Буде цінне в твоїх очах. Ось бо зійшов вогонь з неба і пожер обох перших півсотників з їхніми півсотнями. Не погордуй же тепер моїм життям. І сказав ангел Господній до Іллі, Зійди з ним, не бійсь його. Устав він, пішов з ним до царя і каже йому, «Так, говорить Господь, за те, що ти послав послів питати Ваал Зевува, екронського Бога, наче б в Ізраїлі не було Бога, щоб про те питати, не встанеш з ліжка, на яке ліг. Ти мусиш умерти». І вмер він за Господнім словом, що промовив Ілля. На його місце став царем брат його Йорам у другому році Йорама сина Йосафата царя юдейського бо в Ахазії не було сина Решта дій Ахазії що він чинив те записане у літописній книзі царів ізраїльських